14. fejezet Szél dagasztotta a delta vízén sikló nagy, egyárbócos hajó vitorláját. A kormányos ügyesen kihasználta a széljárást. Az utasok, Pászer, Kem és a páviánya a hajó közepére ácsolt kabinban pihentek. Csomagjaik a tetőn kaptak helyet. A kapitány a hajó orrában állt egy hosszú rúddal, és a víz mélységét figyelve adta ki a parancsait a legénységnek. A hajót az orrára és a tatjára festett hórusz szem védte. Pászer kilépett a kabinból, és a korláttal könyökölve nézte az ismeretlen tájat. Milyen vesse volt már a völgy a két sivatag közé szorított termőföldjeivel? A folyó itt ágakra és öntöző csatornákra szakadt, amelyek városokhoz, falvakhoz, pálmaligetekhez, mezőkhez mezőkhöz és szőlőkhöz vezettek. A helyenként felhős égen száz és száz madár szállt, fecskék, búbosbankák, fehér gémek, varjak, pacsirták, verebek, kormoránok, pelikánok, vadlibák, kacsák, darvak, gólyák, mintha nád és papír tengeren járnának. Egy-egy halmon fűzek és akáciák között földszintes ház sejlett. Mintha ez lett volna az ős mocsár, amelyről a régi szerzők beszélnek, a földi megtestesülése annak a világot körülvevő óceánnak, ahonnan reggelenként előbukkan az új nap. Vizilóvadászok jeleztek a hajónak, hogy változtasson útirányt. Egy megsebesített vízilóvat űztek, amely éppen alámerült a vízben, ám hirtelen előbukkanva akár még ezt a nagyobb bárkát is felbillentheti. Márpedig biztos, hogy küzdeni fog az üldözői ellen. A kapitány komolyan vette a figyelmeztetést, és inkább áthajózott Ré vizeire, amely a Nílus legszélső, északkeleti irányban húzódó ága volt. Bubasztis, a macska alakú Básztet istennő városa mellett pedig rátért az Édesvíz csatornájára, amely Vádi Tumilát mellett vezetett a keserű tavak felé. Megerősödött a szél. A jobb parton egy halastóban bivajok fürödtek, mögötte pedig egy falu állt a tamariszkuszok árnyékában. Kikötöttek. Pászer, aki nem szokta meg a hosszas víziutakat, imbolygó léptekkel ment át a pallóna partra. A hajóhoz gyűlt gyerekcsoport a pávián láttán, kiáltozásuk felriasztotta a földműveseket, akik favillákkal felfegyverkezve szaladtak az érkezők elé. Ne féljenek! Pászer bíró vagyok, a társam pedig rendőr. A parasztok leeresztették a villákat, és a falu főnökéhez, egy zord öregemberhez vezették a bírót. Azzal a veteránnal szeretnék beszélni, aki néhány hetet ért haza. De ezen a földön már nem beszélhet vele. Meghalt. Katonák hozták el a holttestét, mi pedig eltemettük. A halálóka? Öreg volt már. Látta a holttestét? Mumifikálva volt. A katonák nem mondtak semmit? Nem voltak beszédes emberek. Szentségtörés lett volna kiásatni a múmiát. Pászer és Kem visszaszálltak a hajóra, és elindultak a második veterán falujába. Egy jó darab utat gyalog kell majd megtenniük a mocsárban, közölte a kapitány. Arrafelé veszélyes homokpadok vannak, a hajóval nem mehetek közel a parthoz. A pávián nem szerette a vizet. Kemnek hosszasan kellett beszélnie hozzá, amíg végre elindult a nádasba vágott keskeny úton. A majom nyugtalanul forgatta a fejét jobbra-balra, és minduntalan hátra fordult. A bíró legelől haladt, alig várta, hogy odaérjenek a domb tetején álló házakhoz. Kem le sem vette a szemét az állatról. A pávián tudta magáról, hogy milyen erős. Bizonyára nem ok nélkül viselkedett így. Nem is volt oktalan az aggodalom. A pávian egyszer csak éleset kiáltott, félrelőgte a bírót, és elkapta a farkát egy kisebb krokodilnak, amely a mocsaras vízben állt lesben. Abban a pillanatban rántotta vissza az állatot, amikor az már éppen kitátotta a száját. A nagy hal, ahogy partmenti népek hívták, lesből támadt, és akár az inni érkező birkával és kecskével is végzett. A krokodil szembeszállt a Pávijánnal, de Túl fiatal és túl kistermetű volt. A majom dühösen kirántotta a mocsárból, és több méternyire elhajította. Köszönje meg neki a nevemben, kérte pászer a Meglátom, hogy előléptethetem-e. A falu vezetője egy alacsony széken ült, amelynek az ülőkéje valamelyest lejtett, hajlított támlája pedig kényelmesen támasztotta a hátát. Az öreg éppen egy szikomorfa árnyékában ebédelt. A szárnyas mellé egy lapos kosárból hagymát eszegetett és sört kortyolgatott. Kérte a vendégeket, hogy nevessék meg szerény ebédjét. A fávián, amelynek hőstette már szájról szájra járt a faluban, jó ízű ennek kilátott egy csirke combnak. Egy veteránt keresünk, aki itt akarta leélni öreg éveit. Sajnok csak, mint múmiát láttuk viszont. A katonaság szállítatta ide, és a temetés költségeiről is gondoskodott. Szerény temetőnk van, de az örök lét itt sem kevésbé boldog, mint másutt. Megmondták önnek, hogy mi okozta a halálát? A katonák nem akarták elárulni, de én nem hagytam annyiban a dolgot. Végül azt mondták, hogy baleset érte. – Miféle baleset? – Azt nem mondták. A visszainduló hajón pászer nem leplezte a csalódottságát. Teljes kudarc. Az őrparancsnok eltűnt, két beosztottja meghalt, és valószínűleg már a másik kettőt is mumifikálták. – Akkor felhagy a további kereséssel? – Nem hagyok fel vele, Cam. Azt akarom, hogy tiszta legyen a lelkiismeretem. Én örülök, hogyha viszont láthatom Tébát. Az ügyről mit gondol? Azt, hogy ha mindenki meghalt, akkor ön nem tudja megfejteni a rejtét. És talán ez a jó. Nem kíváncsi az igazságra? Hogyha az igazság túl veszélyes, akkor... Jobb nem tudni. Én egyszer már megfizettem az igazságért az orrommal. Ez a mostani önnek talán az életébe is kerülhet. Pászer már dolgozott, amikor Szuti hajnalban hazaért. Nem is aludtál? Én sem. Végre ki kell pihennem magam. Micsoda éjszakán volt megint? A szeretőn vágya nem csillapul, és mindig valami újdonságot szeretne. Na, hoztam meleg lepényt, a pékép most sütötte ki. Elsőként vitéz kapott a lepényből, aztán a két barát megreggelizett. Bár Suti szinte ültőhelyében elaludt, mégis feltűnt neki, hogy milyen elgyötört pászer. Fárat vagy? Mert ha nem, akkor valami nagyon bánthat. Talán az elérhetetlen szépség? Ne faggass, nem mondhatok erről semmit. Még nekem se árulhatod el, hogy mire jutottál a nyomozás során? Ez tényleg súlyos lehet az ügy. Csak tapogatózom, Szuti, de abban biztos vagyok, hogy bűncselekmény történt. Gyilkosság? Lehetséges. Vigyázz, Pászer! Egyiptomban ritkán fordul elő ilyesmi. Lehet, hogy egy Bérengző vadállatra bukkantál? Lehet, hogy egy hatalmasság terveit keresztezed? A munkámmal jár. A gyilkosságok nem a vezírhatás körébe tartoznak? Amennyiben már bizonyították, akkor igen. Gyanakszol valakire? Csak abban vagyok biztos, hogy katonák is segítkeztek a dologban. Méghozzá olyan katonák, akik Asher tábornok alatt szolgálnak. Szuti elismerően füttyentett. Hő, te aztán nem ragasz le csipcsuk ügyeknél. Talán katonai összeesküvésről van szó? Az sem kizárt. Mi lehet a céljuk? Nem tudom. Én vagyok a te embered, pászer. Ezt hogy érted? Nem a levegőbe beszéltem, amikor azt mondtam, hogy belépek a hadseregbe. Egy-kettőre kitüntettem magam, tiszt leszek, vagy akár tábornok is. Bárhogyan is, hős leszek. És mindent tudni fogok ászerről. Ha bármit is elkövetett, én megtudom. Tehát te is megtudod. Túl nagy kockázatot válasz. Ugyan, alig várom, hogy katona legyek. Végre itt a kaland, amire annyira vágytam. És ha... Mi mentjük meg Egyiptomot? Ha? ha tényleg katonai összeesküvésről van szó, akkor nyilván át akarják venni a hatalmat. Ez nagyszabású terv, Suti, de nem vagyok biztos abban, hogy ennyire reménytelen lenne a helyzet. Mit tudhatsz te arról? Na, hadd tegyek valamit én is! Késő délelőtt a harci kocsizók egyik főhadnagya kereste fel Pászeri irodáját két íjász kíséretében. Nyers, szűkszavú ember volt. Az áthelyezés ügyében jöttem, amelyet alá kell írnia. Nem a Sphinx volt őrparancsnokának az áthelyezéséről van szó? De igen. Nem pecsételem le az iratot, amíg a szóban forgó veterán nem jelenik meg előttem. Pontosan az a feladatom, hogy elvigyem önt hozzá, és végre lezárhassa ezt az ügyet. Szutti az igazak álmát aludta. Kem járőrözött. Járott még meg sem érkezett a hivatalba. Pászer azzal nyugtatta magát, hogy még a hadsereg emberei sem mernének egy bíró életére törni. Megsimogatta vitézt, aki aggodalmas tekintettel figyelte, hogy a gazdája felszáll a szekérre a tiszt mellé. A szekér átrobogott a külvárosokon, elhagyta memphis egy ideig a mezőkön haladt, majd a sivatagba ért. Itt álltak az óbirodalom fáraúinak a piramisai, és köröttük a pompás sírok, amelyeket a festők és a szobrászok páratlan alkotásokkal díszítettek. Mindközül kimagaslott a szakkarai lépcsős piramis, amelyet Imhotep építetett. A hatalmas kőlépcső az égbe vezetett, hogy a király lelke feljuthasson rajta a naphoz, és visszatérhessen onnan a földre. A piramisnak csak a teteje látszott, a világtól magas fal zárta el, amelynek egyetlen kapuját állandóan őrizték. A nagy, belső udvaron végzik majd az újjászületési rítusokat, ha a fáraó hatalma és a kormányzásra való képessége gyengülni kezd. Pászer mélyeket lélegzett a friss, száraz sivatagi levegőből. Szerette ezt a vörös földet, a napégette sziklákat és a szőke homoktengert, a pusztaságot, amelyet az ősök hangja tölt be. A sivatagban az ember minden fölösleges hívságtól megszabadul. Hová megyünk? Már megérkeztünk, válaszolta a tiszt, és megállította a szekeret egy különös, apró ablakú ház előtt amely magányosan állt, távol minden lakott helytől. Szarkofágok álltak a ház falának támasztva. A szél homokfelhőt kavart. Sehol egy cserje, sehol egy virág. A távolban piramisok és sírok. A pálmaligetek és a mezők nem látszottak a sziklás dombtól. Elhagyatott, magányos hely a halálmezgyén. Hát itt volnánk, mondta a tiszt és tapsolt egyet. Pászer leszállt a szekérről. Képzelni sem lehet jobb helyszínt egy gyilkossághoz. Ráadásul senki sem tudja, hogy ő idejött. Noferetre gondolt és fájdalommal töltötte el, hogy esetleg anélkül kell meghalnia, hogy megvalotta volna neki szerelmét. A ház ajtaja csikorogva kinyílt. A küszöbön sovány, sápat ember jelent meg. Hosszú keze és pipaszárlába volt. Fekete, sűrű szemöldöke összeért, vértelen ajkait összeszorította. Kecskebőr kötényén barnás foltok égtelenkedtek. A fekete szempár pászerra szegeződött. A bíró állta az erőteljes, fagyos, átható tekintetet. Dzsui mumifikálással foglalkozik, közölte a tiszt. A férfi fejet hajtott. Kövessen, pásszerbíró! Gyuy félre állt, hogy beengedje a tisztet és a bírót a balzsamozó műhelybe, ahol egy kőasztalon végezte a holttestek mumifikálását. Vashorgok, obszidiánkések és éles kövek lógtak a falakon. A polcokon olajos és kenőcsös edények, szikssóval teli zsákok. A törvény megszabta, hogy a mumifikáló a városon kívül lakjon. Az ord hallgatak kaszt tagjait félelemő A három férfi egy lépcsőn lemenve egy hatalmas pincébe jutott. A kopott lépcsőfokok csúsztak. Zsui fákjájának a fényében előtűntek a padlón heverő múmiák. Pászer megborzongott. Jelentést kaptam a Sphinx volt őrfarancsnokáról, magyarázta tiszt. Az áthelyezési kérelmet tévedésből állították ki. Az őrparancsnokot baleset érte, amelynek következtében meghalt. Igazán szörnyű baleset lehetett. Miből gondolja? Mert legalább három veterán vesztette benne életét, ha nem több. A tiszt vállat vont. Erről nem tudok. Hogy történt a baleset? Semmi pontosat nem tudunk. Az őrparancsnokot ott találták meg, ahol meghalt, és a holttestét elhozták ide. Sajnos az írnok összekeverte a dolgokat, és ahelyett, hogy elrendelte volna a temetést, kiállított egy áthelyezési kérelmet. a tévedésből. A holttest itt van? Igen. Épp azért akartam megmutatni önnek, hogy végre lezárhassuk ezt a sajnálatos ügyet. Természetesen már mumifikálták. Természetesen. A szarkofágba is betették már? Úgy tűnt, hogy a tiszt kizökkent a szerepéből. A mumifikálóra nézett, aki nem intett a fejével. Tehát még nem adták meg neki a végtisztességet. Öm, még nem, de. Nos, akkor hadd lássam a múmiát. Jui a pince mélyére vezette pászert és a tisztet, és rámutatott egy múmiára, amely pólyákba tekerve állt egy fal mélyedésben. Piros tintával írt szám jelölte. A mumifikáló megmutatta a tisztnek a feliratot, amelyet majd a múmiára helyeznek. Tehát nincs más hátra, mint lepecsételni az iratot, mondta a tiszt pászernak. A fákja egyre halványabban égett. nagy maga felel azért, hogy ez a múmia itt maradjon, sértetlenül, ugyanebben az állapotban, ahogy most van.